Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього YouTube-проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Фредерік Форсайт. Без доказів. Марк Сандерсон. Дуже любив жінок. До речі, іще він любив соковиті бівштекси від «Абердін Ангус», ледь не досмажені із салатом латук. Поглинав він і те, і інше з однаковим апетитом та задоволенням. Коли він відчував щонайменший голод, телефонував потрібному постачальнику, замовляв те, що йому потрібно просто до свого пентхаусу. Він міг собі це дозволити – тому що мав мільйони фунтів стерлінгів, які у ці неспокійні часи коштували вдвічі дорожче за американські долари. Як і у більшості багатих і щасливих людей, у нього було три життя. Публічне і професійне життя щасливого промислового магната із Лондона, його особисте життя, якому він не надавав великого значення, тому що воно було надбанням громадськості, і його життя секретне. Перше життя регулярно фіксували у фінансових колонках більшості газет та в телевізійних програмах. У середині 60-х він почав працювати агентом нерухомого майна у західній частині Лондона, маючи непогану освіту, за те гострий, як бритва розум – аби укладати вигідні прибуткові майнові угоди. За два роки він вивчив усі правила гри і, що найважливіше, як їх легально обходити. У віці 23 років він уклав свою першу самостійну угоду, отримавши впродовж 24 годин прибуток у 10 тисяч фунтів за житло у Сент джонс вуд І тоді ж заснував Гамільтон-холдинг, який і через 16 років лишався основою його статків. Він назвав його на честь першої угоди, яку він уклав, продавши будинок у Гамільтон-терасі. І це був його перший та останній сентиментальний вчинок. На початку 70-х, маючи всього один мільйон, він не володів великим майном. Але до середини 70-х, коли його статки наблизилися до 5 мільйонів фунтів, він почав вкладати капітал у різні підприємства. Як і у своєму першому бізнесі із Сент-Джонсвуд, Сандерсон лишався проникливим і вдалим у фінансах, у банківській сфері, в хімічній промисловості та середземноморських курортах. Журналісти почали писати про це. І люди у нього повірили. Вартість акцій його конгломерату, який складався з десяти сфер і був об'єднаний гамильтон Холденг, постійно і неухильно зростала. Опис його другого життя, особистого, можна було б знайти у тих самих газетах тільки на декілька сторінок раніше. Він – чоловік, що має пентхаус у регент-парку, Маєток Елізабет у ворцестер шато у долині Лойре, віллу у Капде де антібес має яхту Ламборгіні Ролс-Ройс і має, здавалося б, безмежний успіх у молодих та спортивних красунь, які складали йому компанію на світлинах або ж у його круглому 12-футовому ліжку. Все це викликало захоплення у писаки з колонки Вільяма Гікея. Згадка у новинах чуток про його розлучення із акторкою з відомого фільму або ж авторський костюм від смаглявої кандидатки на місць світу поставили б хрест на його кар'єрі 15 років тому. 10 років тому це треба було б іще довести, а нині... Нині усе, що б він не робив, викликало захват у людей із західної частини Лондона. Тому що він... Марк Сандерсон став легендою. Своє ж секретне життя він міг описати одним єдиним словом – нудьга. Марк Сандерсон божеволів від нудьги навіть під час матчу зі стрільби. Фраза, яку він одного разу сказав, що Марк хоче, те Марк отримає, стала крилатою завдяки писакам із газет. У свої 39 років він мав непоганий вигляд у стилі Брандо, в гарній фізичній формі і самотній. Він розумів, йому потрібна та єдина, із якою він хотів би дітей, із якою у нього було б місце на цій планеті під назвою Дім. Він також знав, що навряд чи знайде її, тому що у нього було надто гарна мрія про ту, яку йому хотілося б. Але жодного разу він не зустрічав навіть схожих. Як і більшості скоробагатьків, враження на нього справляли тільки ті жінки, яких абсолютно не вражав він сам, або принаймні його популярність, його гроші, влада та репутація. Але на відміну від більшості багатих, він все ж таки зберіг у собі достатньо здорового глузду для самоаналізу і прийняв ситуацію такою, якою вона була, принаймні для себе. Визнати ж це публічно означало отримати цілий град насмішок. Він був вже майже впевнений, що ніколи не зустріне її, коли раптом на початку літа це відбулося. Здається, це був якийсь благодійний вечір, один із тих, де завжди нудно, і виникає бажання попити кави де інде, наприклад, у Бангладеш. Він побачив її. Вона стояла у дальньому кутку кімнати, слухаючи маленького товстого чоловічка з величезною сигарою, якою той вимахував для значущості. Вона слухала його зі спокійною посмішкою, нічим не показуючи – чи смішний анекдот, який він розповідає, і чи витівки коротуна, який намагався вловити у її погляді якийсь підтекст, смішать її, чи вона відноситься до них серйозно. Вона впала йому в око. Сандерсон попрямував до неї і завдяки знайомству із тим продюсером короткометражних фільмів сам відрекомендувався. Її звали Анджела Саммерс. Рука, яку вона подала, була ніжною, витонченою і прохолодною. В іншій руці вона тримала щось схоже на джини з тоніком. Втім, на перевірку це виявилося просто тоніком впадала в око, обручка на середньому пальці. Втім, Сандерсона це не турбувало. Заміжні жінки так само доступні, як і будь-які інші. Він відтіснив продюсера і почав бесіду. Вона вразила його фізично, що траплялося рідко, але схвилювала, що відбувалося доволі часто. Міс Саммерс була високою і стрункою, зі спокійним, красивим, якщо не сказати світським обличчям. Її фігура із високими грудьми, тонкою талією та широкими стегнами і довгими ногами безумовно була немодною у 80-ті, коли популярність завоювали худесенькі стеблинки. Її блискуче каштанове волосся волосся натурально плечами і виглядало природнім і здоровим. Вона була вбрана у просту білу сукню, яка відтіняла золотисту засмагу. Жодних прикрас, тільки легкий макіяж очей, який вирізняв її з-поміж інших присутніх тут світських дам. Він прикинув, що їй десь близько тридцяти, а пізніше дізнався, що їй тридцять два. Він припустив, її засмагає наслідком звичайних прогулянок на лижах у квітні або ж везняного карибського круїзу. А це означає, що вона або її чоловік мають гроші для такого способу життя. Втім, це стосувалося усіх жінок у цій кімнаті. Але він двічі виявився неправим. Пізніше він дізнався, що вона із чоловіком мешкають у сільському будиночку іспанського узбережжя на крихітну платню її чоловіка від книг про птахів – та її власну платню від викладання англійської мови. Через темне волосся, очі, поставу та золотисту шкіру йому здалося на мить, що вона іспанка за походженням. Але вона виявилася такою ж англійкою, як і він. Вона повідомила йому, що приїхала відвідати батьків у Мідланді та шкільну подругу. Передбачалося, що перед поверненням вона тиждень поживе у Лондоні. З нею було дуже легко розмовляти. Вона не лестила йому, що відповідало його настрою, не геготіла, коли він говорив щось не дуже смішне. «А що ви думаєте про наше західне суспільство?» – запитав він її, коли вони стояли спостерігаючи за наступанням вечора. «Можливо, не те, що хотілося б», – задумливо відповіла вона. «Вони схожі на зграю довгохвостих папух у клітці!» – зі злістю пробурмотів він. Вона здивовано звела брову. «Ну, я гадала, що Марк Сандерсон – один із стовпів цього суспільства!» Вона піддражнювала його доволі м'яко, але жорстко». «Невже чутки про наше життя доходять навіть до Іспанії?» – запитав він. «Навіть на Костабланці ми отримуємо Daily Експрес», – відповіла вона із незворушним виглядом. «І вона розповідає про життя Марка Сандерса?» «Саме так, серед усього іншого», – спокійно відповіла вона. «І ви вражені? А що, повинна була б? Та ні? Ну тоді ні. Її відповідь чомусь принесла йому дивне полегшення. Я радий, сказав він. Але можу поцікавитися, чому ви не вражені? Вона дещицю часу подумала, а тоді і промовила Усе це схоже на обман. І про мене теж. Він помітив, як плавно здіймаються її груди під простою білою сукнею, коли вона дивиться на нього. «Я так не думаю», – сказала вона серйозно. «Підозрюю, в п'ятдесяти відсотках випадків є шанс, що ви доволі милий чоловік?» Її відповідь вивела його із рівноваги. «Можливо, ви помиляєтеся», – огризнувся він. Втім вона тільки терпляче посміхнулася, немов якомусь примхливому малюкові. Кілька хвилин по тому за нею прийшли її друзі, порозмовляли трішки із Сандерсоном і зібралися йти. Дорогою до Вестебюлю він встиг їй прошепотіти запрошення на вечерю наступного вечора. Уже багато років він нікого не запрошував у такий спосіб. Вона ж навіть не пожартувала про небезпеку бути поміченою разом. Само собою передбачалося, що він поведе її туди, де немає фотографів. Вона трохи обдумала пропозицію і відповіла «Так, із задоволенням». Він думав про неї всю ніч, ігноруючи кістля в усповнену надій модель, яку знайшов Анабель. Він цілі години лежав без сну, втупившись у стелю. Його переслідувало фантастичне видіння блискучого каштаного волосся на подушці поруч із ним і м'якої золотистої шкіри під його дотиками. Він готовий був закластися. Вона спала спокійно і безтурботно. Очевидь, як і завжди. Він простягнув руку крізь темряву, аби позбавитись того видіння і відволіктися, приголубити груди моделі. Але виявив сухе, знеможене дієтами тіло і почув перебільшене зітхання удаваного збудження. Він вийшов на кухню, зварив каву і пив її сам у темряві у вітальні. Марк все ще сидів там, роздивляючись дерева у парку, коли сонце зійшло над далекими болотами Вінстеда. Насправді, тиждень – це небагато для Роману, але цілком достатньо, аби змінити життя, два або навіть три життя. Наступного вечора він заїхав за нею, і вона спустилася до машини». На ній була біла мережева блузка зі струмливими рукавами, яка закінчувалася зборочками біля зап'ястка, і широка, звоноподібна чорна спідниця Максі. Волосся вона зібрала високо на голові. Від її вбрання віяло старомодною едвардіанською атмосферою. Це збуджувало його бо було абсолютною протилежністю тим його інтимним думкам про неї напередодні уночі. Вона розмовляла із ним просто, але розумно. Вона добре слухала, коли він говорив про бізнес, що дуже рідко робив у присутності жінок. По міру продовження вечора, він став усвідомлювати, що те, що він уже відчував до неї, не було ані хвилинним потягом, ані навіть пристрасним бажанням. Він обожнював її. У ній були душевний спокій, самовладання і безтурботність, які давали йому змогу відпочити та розслабитися. Він виявив, що розмовляє із нею дедалі вільніше про речі, які зазвичай тримав у собі, про його фінансові справи, про його нудьгу від нав'язаного суспільства – яке він зневажає і використовує як хижак-здобич. Здавалося, вона не так багато знає, як розуміє, а це набагато важливіше для жінки, аніж просто глибокі знання. Вони все ще спокійно розмовляли за столиком у кутку, коли настала північ і ресторан зачинили. Вона під найпристойнішим приводом відхилила його пропозицію заїхати до його пентхаусу на Келехвина, а такого із ним не траплялося уже багато-багато років. До середини тижня він усвідомив, що закоханий у неї немов 17-річний юнак. Він запитав у неї про улюблені парфуми, і вона розповіла про міс Ор який вона іноді дозволяє собі купувати, щоправда, чверть унції, які не обкладаються митом під час перельоту. Він відправив повіреного на Бонд-стріт і ввечері того ж дня підніс їй найбільший флакон, який тільки могли знайти у Лондоні. Вона прийняла його із щирим задоволенням, але тут же запротестувала. «Це занадто марнотратно», – сказала вона йому. Він розгубився. Але я... Я хотів подарувати щось особливе. Це, мабуть, коштує цілий статок, суворо сказала вона. Ви ж знаєте, я можу собі це дозволити. Можливо, це і так, і можливо, це дуже мило з вашого боку, але, але ви не повинні більше купувати мені таких речей. Це абсолютне марнотратство, сказала вона на завершення. Перед вихідними він зателефонував у свій ворцестерширський маєток і наказав нагріти воду у басейні. У суботу вони приїхали туди на цілий день і плавали, незважаючи на прохолодний травневий вітер, який змусив його натягнути з трьох боків над басейном скляні завіси. Вона вийшла із роздягальні у суцільному купальнику із білим рушником навколо стегон. Коли він глянув на неї, у нього перехопило подих. Він зазначив про себе, що вона була дивовижною жінкою у всіх сенсах. Свій останній вечір вони провели напередодні її від'їзду до Іспанії. У темряві Ролса, припаркованого на узбіччі вулиці неподалік будинку, де вона зупинилася, вони довго цілувалися, але коли його рука почала ковзати донизу під її сукню, вона м'яко та рішуче прибрала її і поклала йому на коліна. Він запропонував їй залишити свого чоловіка, розлучитися із ним, і тоді вони одружаться. Без сумніву, для нього це було важливо, і тому вона поставилася до пропозиції серйозно, але похитала головою. «Я не можу цього зробити», – сказала вона. «Але я кохаю тебе! Це не швидкоплиний потяг, це справді кохання! Я зроблю для тебе все!» Вона дивилася крізь скляний навіс у темряву вулиці. «Так, я... Я вірю тобі, Марку. Ми не повинні були заходити аж надто далеко. Я повинна була зрозуміти це раніше» і зупинити наші зустрічі. «Ти мене кохаєш? Ну, бодай трохи. Для мене іще занадто рано. Я не можу ось так зразу. Але скажи, ти могла б покохати мене зараз чи будь-коли пізніш?» І вона знову здивувала його. Керуючись якимось підсвідомим жіночим чуттям, вона сприйняла його питання із повною серйозністю і відповіла «Я думаю, зможу. Або змогла б. Ти не схожий на ту людину, яку ти і твоя репутація намагаються усім нав'язати. Під твоїм цинізмом ховається вразливість, і це прекрасно. Тоді залиш його і виходь за мене. Я не можу зробити це». Я заміжня за Арчі і не можу просто кинути його. Сандерсон відчув приплив гніву і ненависті до незнайомого чоловіка у Іспанії, який тепер стояв у нього на шляху. Що у ньому є таке, чого не можу тобі дати я? Вона трохи сумно посміхнулася. О, абсолютно нічого. Він доволі слабкий і не дуже ефектний, тоді чому, чому ти не залишиш його? Тому що я потрібна йому. Але мені теж. Вона похитала головою. Ні, не так. Ти хочеш мене, але ти можеш жити і без мене. А він не може. У нього не вистачить сил. Я не тільки хочу тебе, Анджело, «Я кохаю тебе більше, ніж будь-кого у житті. Я обожнюю і жадаю тебе!» «Ти не розумієш», – сказала вона після невеликої паузи. «Жінки кохають, аби бути коханими. Обожнюють, аби бути обожнюваними. Вони бажають, аби бути бажаними. Але більше. Понад усе, жінкам потрібно... Відчувати себе необхідною Я потрібна своєму Арчі, як повітря, яким він дихає Сандерсон загасив недопалок свого собрання у попільничці Отже, ти залишися з ним, доки смерть не розлучить вас Зло кинув він їй Вона проігнорувала насмішку, але кивнула, серйозно дивлячись на нього «Так, саме так, доки смерть не розлучить нас. Пробач, Марку, так і є. В інший би час та в іншому місці. І якби я не була заміжня за Арчі, все цілком можливо могло б бути по-іншому. Але я заміжня, і тому давай на цьому завершимо». Наступного дня вона поїхала. Він дав свого шофера, аби відвести її в аеропорт на літак до Валенції. Існує чітка градація між коханням, необхідністю, бажанням і пожадливістю, і будь-який із цих почуттів може перетворитися на нав'язливу думку у мозку людини. У Марка Сандерса цією думкою стали всі чотири почуття, і одержимість його наростала з дня у день. Ніколи раніше і ні в чому він не програвав. І як і більшість чоловіків, що мають владу, впродовж десятки років поступово перетворився на морального виродка. Він логічно і ретельно прораховував кожен хід – від бажання до визначення мети, від розуміння до планування і до виконання. І все незмінно завжди завершувалося перемогою. На початку липня він вирішив будь-що заволодіти Анджелою Саммерс. Його постійно переслідувала фраза «Доки смерть не розлучить нас». Все могло піти інакше, якби вона була іншою жінкою яка переймалася багатством, розкішю, владою, соціальним становищем, тоді проблем не було. Адже багатство – це єдине, чим він міг вразити її. Що ж до всього іншого, вона відрізнялася від всіх. І саме тому він був настільки одержимий нею. Він ходив по колу, і це зводило його із розуму. І він зрозумів що існує єдиний спосіб – розірвати це коло. Він винайняв невеличку квартирку на ім'я Майкла Джонса, спілкуючись із агентами виключно телефоном і заплативши місячну ренту та депозит готівкою у рекомендованому листі. Виправдовуючи, що йому потрібно буде приїхати у Лондон рано вранці, він домовився, аби ключі лишили йому під килимком біля дверей Використовуючи ту квартиру як базу, він зателефонував в одне із нелегальних довідкових агентств у Лондоні і з'ясував те, що хотів Зачувши, що клієнт бажає зберегти анонімність, у агенції зажадали гроші наперед він надіслав їм 500 фунтів готівкою терміновою доставкою. За тиждень містеру Джонсу надійшов лист, у якому вказувалася остаточна сума винагороди, і залишком було іще 250 фунтів. Він надіслав їх поштою, а через три дні отримав те досі, яке хотів. Це була біографія, записана на плівку, яку він побіжно прослухав, портрет, узятий з останнього аркуша книги про птахів Середземномор'я, давно розпроданою декількома десятками копій, і декілька фото, зроблених за допомогою телеоб'єктива. На них було видно низенького вузькоплечого чоловіка із маленькими тоненькими вусами та безвільним підборіддям. Майор Арчі Кларенс Саммерс. «Ще й майор», – жорстко подумав Сандерсон. Емігрант. Британський офіцер, який мешкає у маленькій віллі за півмилі від берега, як найдалі від відсталого прибережного іспанського села у провінції Аліканте у Валенції. Додавалося декілька світлин вілли. На коротко описувався спосіб життя на віллі. Ранкова кава на маленькому внутрішньому дворику, ранковий візит дружини, її незмінні сонячні ванни і плавання на пляжі між третьою та четвертою, у той час, поки майор працює над своїми рукописами про птахів Коста-Бланки. Наступним етапом для Сандерса було інформування персоналу свого офісу, що він залишиться вдома на певний час, але щодня буде тримати з ними зв'язок телефонічно. Надалі потрібно було змінити зовнішність. Він знайшов за оголошенням у Гай-Ньюз перукаря, і той перетворив довге волосся Сандерса на короткий їжачок, та перефарбував його із природно-темно-каштанового у світлий. Вся ця процедура зайняла трішки більше години і була завершена схвальним бурмотінням найнятого перукаря. Зовнішній Сандерса у його нинішньому вигляді мало зберегтися близько двох тижнів. Далі він рушив на підземний автопаркінг в будинок, де була розташована його квартира. Він піднявся ліфтом до свого пентхауса, намагаючись не потрапити на очі коридорним. Із квартири він зателефонував і викликав таксі на Фліт-стріт. Як кінцево він назвав адресу однієї з провідних лондонських бібліотек, яка спеціалізувалася на сучасних творах і мала чудовий довідковий відділ та велику колекцію журналів і газет. За три дні він став власником читацького квитка на ім'я Майкла Джонса. Почав він з каталогу, який називався Найманці. Той складався із текст-та-карток, що мали такі заголовки, як Майк Хаур, Роберт Денарт, Джон Петтерс і якісь Шраме. Були серед них і Текіна, на Катанга, Конго, Ємен, Нігерія, Родезія і Ангола. Він насилу подужав усе це. Тут були репортажі, журнальні статті, коментарі, книжкові огляди та інтерв'ю. Знаходячи посилання на якусь книгу, він позначав її назву, йшов в головний відділ бібліотеки і виписував її та читав. У них були такі заголовки, як історія найманців Антоні Моклера, найманці Конго Майкла Хора і влада вогню. Те, що стосувалося тільки Анголи. Десь за три тижні такої роботи у цій плутанині почало вимальовуватися ім'я. Ця людина брала участь у трьох кампаніях, і більшість відомих авторів висловлювалася про неї дуже обережно. Він ніколи не давав інтерв'ю, у папці навіть не було фотографії, але він був англієць, і Сандерсон був готовий посперечатися на що завгодно, що той у Лондоні. Роками раніше, вступаючи в володіння компанією, чиї основні активи були у надійних акціях – Сандерсон придбав невеличкий список інших комерційних фірм, до якого входили цигаркова крамниця, фотолабораторія та літературна агенція. Він ніколи ними не користувався, але саме та літературна агенція виявила особисту адресу автора одного із мемуарів, які Сандерсон прочитав у бібліотеці. У видавця, який нещодавно вступив на посаду, не було причин щось запідозрити. Він дав адресу, на яку було надіслано чеки з авторським гонораром. Відвідавши автора під приводом, що його надіслали видавці, промисловий магнат виявив чоловіка, який давно перетворився на закінченого п'яницю. Колишній найманець сподівався, що цей візит – потягне за собою випуск нового видання і можливі майбутні авторські гонорари. Втім, він був дуже сильно розчарований, коли зрозумів, що це не так. Але настрій його значно покращився, коли Сандерсон згадав про попередню винагороду. Сандерсон назвався містером Джонсоном. Він пояснив, що його літературна агенція – Отримала чутки, ніби колишній колега екс-найманця хоче опублікувати свої власні мемуари. І він, Джонсон, не хоче, мовляв, аби інша фірма володіла правами на публікацію. Єдина проблема була у тому, де його знайти, того колегу. Коли екс почув ім'я, він пробурмотів собі підніс. Адже він вирішив стати чистеньким? Мене це дивує. Він не зміг допомогти, доки не отримав шосту велику пляшку віскі і не відчув у руці вагу пачки банкнот. Тоді швиденько написав адресу на клаптику паперу і простягнув Сандерсону. Коли цей виродок у місті, то він завжди випиває тут. Прогудів він. Того ж вечора Сандерсон відшукав вказане місто. Тихий клуб позад Гравського двору. Цей чоловік прийшов вже наступного вечора. У Сандерса не було його світлини, але в одному із мемуарів найманця був його опис, включно зі шрамом на підборідді. До того ж і бармен привітав його на ім'я, яке теж підходило. Був він м'язистим, широкоплечим і у гарній фізичній формі. У дзеркалі позад бару Сандерсон впіймав його відображення. Задумливі очі і похмуро підібганий рот понад пінтою пива. Він і за ним близько чотирьохсот ярдів до багатоповерхового будинку. За десять хвилин після того, як із вулиці побачив вімкнене світло, він постукав у двері. Найманець був у майці і темних штанах. Сандерсон зазначив, що перед тим, як відчинити двері, він вимкнув світло у холі і сам залишався в тіні. Світло у коридорі висвітлювало тільки його, відвідувача. «Містер Гаджес?» – запитав Сандерсон. Чоловік звів брову. «Чого вам потрібно?» «Моє ім'я Джонсон. Майкл Джонсон», – сказав Сандерсон. «Ваші документи?» – вимогливим тоном сказав Гаджес. «О, не турбуйтеся», – відповів Сандерсон. «Я не коп. Можна увійти?» «Хто вам сказав, де мене знайти?» – запитав Гаджес, ігноруючи питання. Сандерсон назвав ім'я інформатора і додав. «За 24 години він і не згадає про це. Він тепер надто п'яний, навіть для того, аби пригадати власне ім'я». Тінь посмішки промайнула в куточку рота Гаджеса. Вона була невеселою. «Так», – кивнув він. «Це схоже на нього». І кивнув головою, запрошуючи всередину. Сандерсон рушив за ним у житлову кімнату. Вона була обставлена нечисленними потертими меблями на кшталт тисяч будинків, що здаються в оренду у цій частині Лондона. У центрі кімнати стояв стіл. Гаджес, що йшов позаду, жестом запросив гостя сісти. Сандерсон сів. Гаджес влаштувався на стільці навпроти. Ну, у мене є робота. Контракт. Це допоможе мені в одній справі. Гаджес пильно подивився на нього, не міняючи виразу обличчя «Ви любите музику?» – нарешті запитав він Сандерсон здивувався, але кивнув «Тоді давайте послухаємо трохи музики» Він підвівся і підійшов до переносного радіо, що стояло на столі біля ліжка у кутку Після того, як вімкнув його в розетку, порився під подушкою. Коли ж він повернувся, просто у лоб Сандерсу було спрямовано дуло кольта 45-го калібру. Сандерсон ковтнув слину і важко зітхнув. Гаджес вімкнув радіо і залунала гучна музика. Найманець підійшов до спального комода. Його очі все ще дивилися в обличчя Сандерсона. Він вийняв папір і олівець та повернувся до столу. Однією рукою він нашкрябав єдине слово на аркуші і повернув його до Сандерсона. Там було написано «Роздягайся». У Сандерсона судомило шлунок. Він чув, що такі люди можуть бути небезпечними. Хаджес вказав пістолетом, аби Сандерсон відійшов від столу, за яким сидів. Той скинув свій піджак, краватку, кинув все це на підлогу. Він не носив майку. Пістолет знову вказав «Знімай». Сандерсону довелося розстебнути блискавку і зняти штани. Гаджас дивився байдуже. Потім він заговорив. Гаразд, одягайся. Пістолет все ще був у нього в руках, але тепер був спрямований у підлогу. Гаджас перетнув кімнату і зробив музику по радіо тихішою. Потім він повернувся до столу. Кинь свій піджак, сказав він. Сандерсон, що стояв уже в штанах і сорочці, поклав піджак на стіл. Гаджес промацав підкладку піджака. «Хм! Вдягайся!» – сказав він. Сандерсон послухався. Потім він знову сів. Він відчув, що йому це необхідно.